«Розділ двадцять п'ятий. Нам вдалося! Ми реально змогли!» Порятунок землі знаходився у маленькій ємності на підлозі. «Радий!» – сказав Камінчик. «Радий, радий, радий!» У голові паморочилося так, що ледь не виблював. «Так, але ми ще не докінчили!» Прив'язався до койки. Подушка спробувала відлетіти, та я вчасно її ухопив і запхав під голову. Я весь на нервах, але якщо не засну, то Камінчик почне набридати. Баю-бай, ти майже знищив місію одного разу, і ось на тобі маєш. Під тиском чужопланетянина отримав тиху годину. Та у умеба 35, казав еріданець. Знадобиться багато-багато поколінь, але нарешті успіх. Це дивне відчуття наукового прориву. Не було підходящого для Евріка моменту. Просто повільний ритмічний рух до цілі. Проте, хлопче, коли ти тієї мети досягаєш, то почуваєшся шикарно. Ми з'єднали кораблі разом кілька тижнів тому. Камінчик був дуже радий, що знову має доступ до свого набагато більшого судна. Перше, що він зробив, то це проклав тунель безпосередньо від своєї частини Гейл Мері до проблиску. Це означало ще одну дірку в моєму корпусі. Але зараз я довіряю йому будь-яку інженерну роботу. Дідько, якби він захотів зробити мені операцію на відкритому серці, я б, мабуть, дозволив. Він у цьому не перевершений». Зі з'єднаними кораблями я не можу запустити центрифугу, а це означає, що ми повернулися до нульової гравітації. Проте тепер, коли просто розводимо Таумебу у баках, можна поки що жити і без мого лабораторного обладнання, яке вимагає тяжіння. Протягом кількох тижнів ми спостерігали, як покоління за поколінням Таумеби ставали все більш стійкими. І ось сьогодні ми нарешті маємо Таумебу-35. Штам, який може вижити при 3,5% азоту при загальному тиску повітря 0,2 атмосфери. Та саме ситуація, що й на Венері. Ти будь тепер щасливим, сказав камінчик з за верстаку. Буду, буду, та нам потрібно дійти до 8%, щоб вона вижила на трисвіті. До того часу ми ще не закінчили. Так, так, так, але ця мить важлива мить. Ага, посміхнувся я. Він грався з якимось новим гаджетом. Він завжди працював, якщо не над одним чимось, то над іншим. Тепер ти робити точну атмосферу Венери в одному баку і проводити детальні перевірки, питання. Ні, продовжу, аж поки не отримаю таум, або 80. Вона зможе жити і на Венері, і на Трисвіті, а вже потім перевірятиму. Розумій ти. Я повернувся обличчям до його частини кімнати. Усе це спостерігати, як ти спиш, більше мене не лякало. Навіть заспокоювало, якщо вже на те пішло. Над чим ти працюєш? Пристрій був прикріплений до столу, щоб не відлетів. Він працював над ним під багатьма кутами, тримаючи в руках багато інструментів. Це земний електричний пристрій. Ти робиш силовий перетворювач? Так, перетворювати електричну амплітуду первинної послідовності Ерідану на неефективну систему прямого струму Землі. Первинної послідовності? Треба багато часу, щоб пояснити. Я поставив голові позначку розпитати про це пізніше. Гаразд. Для чого ти це використовуватимеш? Він поклав два інструменти, натомість взяв три. «Якщо все спрацювати, ми робити гарну таумебу. Я давати тобі паливо, ти летіти на землю, а я на ерід. Ми прощатися». «Еге, так і буде», – пробурмотів я у відповідь. «Я мав би бути щасливим від того, що вижив у самозгубній місії, повернувся додому героєм і врятував увесь людський вид. Але прощатися з камінчиком назавжди буде тяжко». Я викинув це з голови. «Ти маєш багато портативних думаючих машин». Я прошу про послугу. Ти давати мені одну як подарунок питання. Ноутбук? Ти хочеш ноутбук? А чому б ні? В мене їх купа. Добре, добре. А машина, що думає, має інформацію питання? Наукову інформацію Землі питання? Ага, ясно. Я представник чужопланетної раси, що посунула науку значно далі за Ріданську. Я думаю, що ноути мають терабайтні жорсткі диски. Я усю Вікіпедію можу на один завантажити. Так, зроблю. Але не думаю, що Ноут працюватиме в атмосфері Еридану. «Занадто гаряче», – він вказав на прилад. «Це лише одна частина системи життєзабезпечення машини, що думає. Система її живитиме, триматиме земну температуру, земну атмосферу всередині, багато надійних запасних резервних копій, впевнитися, що думаюча машина не зламається. Якщо зламається, ніякий Еріданець не полагодити». «Ага, ясно. А як ви бачите, мете вихідну інформацію?» Камера всередині конвертувати зі світла землян на еріданський текстовий вихід. Як камера у сторновій. До того, як ми розійдемося, ти пояснити мені письмову мову». Він абсолютно точно володіє достатньо англійською, аби відшукати будь-яке невідоме йому слово. «Так, звісно. Наша письмова мова досить проста. типо проста. У нас всього 26 букв, але багатсько дивних варіантів їх вимовити». Насправді, думаю, що у нас 52 символи, бо великі літери виглядають трохи інакше, хоча й звучать абсолютно однаково. Ой, а ще пунктуація. Наші вчені розберуться. лиш почати з мене. Добре, так і зробимо, погодився я. Але я від тебе теж хочу подарунок. Ксеноніт. Тверду форму і рідку доксенонітову форму. Земним науковцям це теж буде потрібно. Так, я давати. Я вже спати буду, позіхнулася мені. Я дивитися. «На добраніч, Камінчику!» «На добраніч, Грейс!» Я так швидко заснув вперше за багато тижнів. Бо мав та умебу, яка врятує землю. Модифікація позаземних форм життя. Що взагалі може піти не так? У дитинстві, як і більшість дітей, я уявляв, як це бути космонавтом. Уявляв, як буду літати в космосі на ракеті, зустрічати інопланетяни, взагалі бути крутим. Чого я не уявляв, так це чищення каналізаційних резервуарів. Але сьогодні це моя робота. Щоб було зрозуміло, я прибираю не свої какулі, це какулі та умеби, тисячі кілограмів лайна та умеби. Кожен з моїх семи вцілілих паливних відсіків повинен бути очищений від усього цього гною, перш ніж я зможу залити туди нове паливо. Тож, з одного боку я розгрібаю лайно, з іншого боку, принаймні, роблю це в скафандрі. Я вже відчував цей запах раніше. Такое. Смардючий метан і клітини, що розкладаються, не є проблемою. Якби це було все, з чим мені доводилося б мати справу, я б просто проігнорував. 20 тисяч кілограмів непотребу в резервуарі на 2 мільйони кілограмів. На це не варто звертати увагу. Проблема в тому, що там, ймовірно, є вцеліла Товумеба. Зараження з'їло все доступне паливо кілька тижнів тому, тож зараз вони здебільшого голодують. Принаймні, згідно з останніми зразками, які я перевірив. Але деякі з цих маленьких виродків, ймовірно ще живі. Останнє, що мені хочеться, це згодувати їм 2 мільйони кілограмів свіжого астрофага. Прогрес питання! З паливним відсіком три майже закінчив. Всередині відсіку я зі стін зішкрібав чорне лайно саморобним шпателем і відкидав його через метровий отвір збоку. Звідки ж узявся метровий отвір? Я його зробив. Паливні баки не мають вхідних люків у людський зріст. А навіщо вони потрібні? Клапани і трубопроводи ведуть всередину і назовні, але найбільший з них має лише кілька дюймів заширшки. Мені немає чим промивати баки. Я залишив свою колекцію 10 тисяч галонів води вдома. Тож для кожного баку мені доводиться вирізати отвір, вичищати сміття, а потім знову його затуляти. Мушу сказати, що різак, який зробив для мене камінчик, працює просто ідеально. Трохи астрофагів, інфрачервоне світло, кілька лінз, і у мене в руках справжнісінький промінь смерті. Хитрість полягає в тому, щоб тримати потужність на низькому рівні. Та камінчик поставив додаткові запобіжники. Він зробив лінзи з домішками. Їх виготовлено не з прозорого ксенаніту, це інфрачервоне прозоре скло. Якщо світловий потік від астрофагів всередині стане занадто високим, лінзи розплавляться. Тоді в промінь розфокусується, і пристрій стане марним. Мені довелося сором'язливо просити ріданця зробити мені ще один, але принаймні ногу я собі не відрізав. Поки що цього не сталося. Я б такого не пропустив. Зішкрібаю зі стіни особливо стійку кірку бруду. Він відпливає, і я скрипком вибиваю його з отвору. «Статус розплідників?» – запитую я. «У четвертому все ще є Таумеба. П'ятий і вищі всі мертві!» Я просуваюся по баку. Він достатньо вузький, аби я міг ногами впиратися в одну стінку і таким чином згрібати чорний накип вільними руками по іншій. «У четвертому було 5,25%, відсотків, так?» «Не так!» П'ять кома два відсотки. Добре, отже, у нас є Теомеба 52. В сапочком. Як прогрес? Питання. Повільно, але впевнено. Я викидаю жмут лайна в порожничу. Хотілося б просто примити резервуари азотом і закінчити на цьому, бо ж ця Теомеба зовсім не стійка до азоту. Але нам так не буде. Сміття товщиною в кілька сантиметрів. Скільки б азоту я не закачував, знайдеться хоч одна таумеба, до якої він не дістанеться. І вона виявиться захищеною сантиметровою стінкою своїх побертимів. Коли я поповню баки запасним астрофагом від Деріданця, достатньо буде одного вцілілого таумеба, щоб почати зараження. Тому перед азотною очисткою доводиться відшкрібати баки як найкраще. Твої баки великі. Маєш достатньо азоту питання? Я можу надати аміак із системи життєзабезпечення проблеску А. «Аміак не допоможе», – відповів я. «Зі сполуками азоту у меби немає проблем. Тільки з елементарним Н2. Але не хвилюйся, я в порядку. Мені не потрібно так багато азоту, як ти вважаєш. Нам відомо, що 3,5% при 0,2 атмосферах вбиває природний їх різновид. Це відповідає парціальному значенню менш ніж 1 паскаль. Кожен паливний бак має 37 кубічних метрів об'єму. Все, що треба – порснути декілька грамів азоту в кожен, і він там все повбиває». «Ця штука смертельна для того мебе. Я впер руки у боки. Дивно поза, як для людини в скафандрі, яка на додачу призвела до того, що я відплив від стіни. Та вона буде дуже підходящою. Так, в третьому паливному я закінчив. «Ти хочеш зараз заклеїти отверк ксенонітом питання?» Виплив з баку в космос. Потягнув фал. Це привело мене ближче до обшивки. «Ні, я спочатку все почищу, а щоб закрити, вийду ще раз». Хапаючись за поручні, дістався четвертого паливного, закріпився і запалив ріданський астропальник. Ксеноніт придумали для якихось дідько дуже надійних газових контейнерів. Мої паливні баки всі свіжо почищені і загерметизовані. Я пустив туди сто разів більше азоту, аніж потрібно для того, щоб убити всіх натуральних таумеб, які там лишилися, і дав йому там трохи побути. Не дам жодного шансу. Через декілька днів після стерилізації прийшов час для перевірки – Камінчик видав мені трохи астрофагів для роботи. Я ще пам'ятаю ті часи, коли трохи астрофагів були б манною небесною для будь-кого в гуртку страт. А зараз це просто тю, то на тобі пару квадрильйонів джоулів енергії. Маякни, якщо ще буде треба. Я розділив мікроорганізми на сім однакових кульок, випустив азот і впорснув по кульці в бак. Потім почекав день. У цей час камінчик на борту свого корабля гарував над системою перекачки астрофагів із своїх баків у мої. Я запропонував допомогу, але він дуже ввічливо відмовився. Та й що корисного я міг зробити на борту проблеску А? Мій скафандр не витримає його середовище, тож хазяїну доведеться будувати для мене систему тунелів. Воно того не варте. Насправді, дуже хотілося, щоб було варте. Це ж, курва, інопланетний корабель. Я хочу побачити, який він всередині. Але так, треба зберігти людство і все таке. Це пріоритет. Я перевірив паливні баки». Будь-яка жива та умеба знайде астрофагів і заточить їх. А якщо там ще є астрофаги, то все стерильно. Коротше кажучи, два з цими баків стерильними не були. «Аго, в камінчику!» – гукнув я зі стерновою. Він знаходився десь на своєму кораблеві, але я знав, що мене чути. Він завжди чув мене. За кілька хвилин ожило радіо. «Що питання?» «Два паливних баки все ще містять та умеб. Розуміти, недобре, але непогано. Інші п'ять чисті питання». Я зупинився, тримаючись за поручень. Легко кудись відлетіти, коли ти засереджені на розмові. Так, решта п'ять здається нормальні. Як та умебу в двох поганих виживати питання? Можливо, я недостатньо добре їх вичистив? Трохи лайна лишилося і прикрило живих та умеб від азоту. Я так вважаю. План питання. Повертаюся до цих двох, вичищаю все знову і стерилізую. Інші п'ять лишаю закритими. Гарний план. Не забудь зайнятися паливопроводами. З усіма зараженими паливними баками краще вважати, що паливопроводи наразі задраєні, теж будуть зараженими. Так, з ними буде простіше, аніж з баками. Треба просто продути їх азотом високого тиску, який видалить згустки і простерилізує. Потім я перевірю їх так само, як і баки. Добре, добре. Який статус баків розмноження питання? Прогресують. Наразі маємо таумеву 62. Колись ми зрозуміти, чому азот був проблемою. Так. Але це для інших науковців. Нам треба лише Таумеба-80». «Так, Таумеба-80. Можливо, Таумеба-86. Безпека». «Якщо ти думаєш, щістковою системою, то вільне додавання шістки це нормально». «Згода». Увійшов в шлюз, вліз в баклан, узяв астропальник і почепив його на пояс. Увімкнув радіо в шоломі і передав. «Починає вихід». «Розуміти». Говорити по радіо, якщо проблема може допомогти роботам з обшивки мого корабля, якщо треба, певно не знадобиться, але якщо що, то я скажу. Загерметизував вхід і почав шлюзування. До біса. Натискаю кнопку остаточного підтвердження, щоб скинути паливний відсік номер 5. Піропатрони спалахують і порожній бак відлітає в космічну порожничу. Жодне миття, чищення, продування азотом чи будь-що інше не могло витягти той мебу з п'ятого паливного відсіку. Щоб я не робив, вони вижили із жерли тестові астрофаги, які я потім туди помістив. У певний момент треба просто відпустити. Я схрещую руки і падаю в пілотське крісло. Гравітації немає, тож мені доводиться докладати свідомих зусиль, щоб заштовхнути себе в крісло. Я надуваюся як індик чорт забирай, і маю намір зробити це правильно. Бракує трьох з дев'яти оригінальних паливних відсіків. Два з нашої пригоди над Адріаном і ще один щойно. Це об'єм для приблизно 666 тисяч кілограмів палива, яких я більше не маю. Чи вистачить у мене палива, щоб дістатися додому? Звичайно. Будь-якої кількості пального, яка допоможе вийти з гравітації та у кита, вистачить, щоб врешті-решт дістатися додому. Можна повернутися додому з кількома кілограмами астрофагів, якщо не заперечувати проти того, щоб почекати мільйон років. Справа не в тому, щоб дістатися туди. Справа в тому, скільки часу знадобиться». Роблю купу математичних розрахунків і отримую відповідь, яка мені не подобається. Дорога від Землі до Тау-Кита зайняла три роки і дев'ять місяців. І це було зроблено шляхом постійного прискорення на півтора джі весь цей час. Це, на думку доктора Ламай, максимальна стійка сила тяжіння, якій людина повинна піддаватися протягом майже чотирьох років. Земля за цей час пережила щось близько 13 років, але для екіпажу уповільнення часу спрацювало на краще. Якщо здійснити довгу подорож додому, маючи лише 1,33 мільйона кілограмів пального – це все, що можуть вмістити мої баки – найефективнішим курсом буде постійне прискорення 0,9G. Я рухався б повільніше, що означає менше вповільнення часу. А отже, на мене події більше часу. Загалом у цій подорожі я проживу 5,5 років. І що з того? Це лише додаткові півтора року. Що тут такого? У мене стільки їжі немає. Це ж самогубне місія. Вони дали нам їжі на кілька місяців, і все. Я під'їдаю продуктові запаси з помірною швидкістю, але зрештою мені доведеться покластися на суспензію для коми. Вона буде не смачною, але принаймні збалансованою за поживними речовинами. Але знову ж таки, це було самогубство. Вони не дали нам достатньо коматозної суспензії, щоб дістатися додому. Єдина причина, чому у мене взагалі щось є, це те, що командир Яо і спеціалісти Люхина померли в дорозі. Загалом справжньої їжі лишилося на три місяці і близько 40 місяців коматозної суспензії. Виходить, що цього ледь вистачить, аби пережити дорогу додому з повним баком пального та ще й з запасом. Але й близько не вистачить, щоб протриматися 5,5 років повільного льоту. Їжа камінчика для мене не підходить. Я перевіряв її знову і знову. Вона переповнена важкими металами від токсичних до високотоксичних. Там є корисні білки та цукор, який мій організм із задоволенням використав би, але просто немає способу відсортувати отруту з їжі. Для мене тут немає нічого, щоб виростити. Вся моя їжа сублімована або зневоднена. Жодного життєздатного насіння, рослин чи чогось іншого. Я можу їсти те, що маю, і це все». Камінчик клаце по тунелю до бульби в диспетчерські. Він так часто заходить і виходить з проблиску, що я не завжди знаю, на якому він кораблі. «Ти роби, ти роздратований звук. Чому питання?» «Я втратив третину своїх баків. Дорога додому вимагає більше часу, ніж в мене її їдла. Скільки часу після останнього сну питання?» «А? Я тобі пропаливо кажу? Не відволікайся!» «Буркотун. Недобрий. Тупий. Скільки часу після останнього сну питання?» Я зназав плечима. «Не знаю. Я працював з розплідниками і паливними відсіками. Я забув, коли спав востаннє. «Ти спати. Я дивитися». «В мене тут серйозна проблема». Я з люттю вказав на пульт. «В мене палива не вистачить, аби протриматись додому. Це 600 тисяч кілограм палива. Знадобиться 135 кубічних метрів об'єму. А в мене стільки немає». «Я робити баки для палива». «В тебе стільки ксеноніту не буде». «Не треба ксеноніт. Досить будь-якого міцного матеріалу. В мене вистачає металу на борту. Плавати, формувати, робити тобі баки». Я декілька разів кліпнув. «А ти можеш?» «Певно, що можу. Ти зараз тупиш. Ти спати. Я дивитися і також придумувати бак на заміну. Погоджуєшся, питання?» Він посунув по тунелю в бік спальні. «От такої. Погоджуєшся, питання?» Повторив він гучніше. «Еге?» – пробурмотів я. «Що ж, добре?» Я вже багато разів виходив назовні, але жоден з них не був таким виснажливим, як цей. Шість годин я там працював. Баклан міцний, старий костюм, і він може з цим впоратися. Про мене так не скажеш. «Встановлю останній паливний відсік», – прохрипів я. «Майже готово. Лишайся у фокусі». Спеціальні паливні відсіки камінчика, звісно, ідеальні. Все, що мені було потрібно зробити, це від'єднати один з наявних і віддати йому на аналіз. Ну, я і віддав зовнішньому роботу. Якби він не використовував того робота, а з завданням він справляється добре. Кожне з'єднання клапанів знаходиться в правильному місці і має правильний розмір. Кожне гвинтове з'єднання ідеально розташоване. Загалом він зробив три ідеальні копії паливного відсіку, який я йому дав. Єдина відмінність це матеріал. Мої відсіки були виготовлені з алюмінію. Хтось з команди страт запропонував корпус з вуглецевого волокна, але ідею вона відкинула. Тільки перевірений технології людство мало 60 згаком років на випробування космічних кораблів з алюмінієвим корпусом. Нові відсіки зроблені зі сплаву. Якого сплаву? Не знаю. Навіть камінчик не знає. Це мішанина металів з накритичних систем на борту Проблиск-А. Переважно залізо, каже він, але є щонайменше 12 різних елементів переплавлених разом. По суті, це металеве рагу. Але нічого страшного. Паливні відсіки не повинні тримати тиск. Вони мають лише утримувати астрофагів на борту корабля і більше нічого. Міцності має бути стільки, щоб не розірватися від ваги палива всередині, коли корабель прискориться. А це не складно. Хоч з дерева й склепай. Ефективність буде та сама. «Ти повільний», – сказав Камінчик. «А ти злий!» – я прикріплюю великий циліндр стяжними ременями. «Пробач, я схвильований. Розплідні баки дев'ятий і десятий». «Так, тримаємо пальці». У найостаннішому поколінні ми дійшли до Таумеби-78. Цей штамп плодився, поки я працював з паливними відсиками. Інтервал складав 0,25%, що означало, що вперше за весь час деякі баки мали всередині 8 або більше відсотків азоту. Щодо встановлення баків... Холєра, я зрозумів, що перший болт найважчий. Паливний відсік має велику інерцію, і його важко вирівняти з отвором. Крім того, оригінальна система кріплення відсіку зникла, про це подбали піропатрони. Вони ніколи не думали, що я буду додавати нові відсіки після того, як викину старі. Піропатрони не просто відкривають затискач, вони зрізають болти. І їх не хвилює, що вони пошкоджують точки кріплення. Витрачаю багато часу на те, щоб самозгубну місію зробити несамозгубною місією. Хоча різьбові кріпильні отвори мають прийнятну форму, та в кожному з них зрізаний болт. Без головки болта відкручувати їх справжній біль в нозі. Я з'ясував, що найкращий підхід – принести з собою сталеві прути і астропальник. Трохи розплавити болт, трохи розплавити стрижень і зварити їх разом. Результат потворний, але він дає мені плече важеля з достатнім крутним моментом, щоб зняти болт. Зазвичай. Коли зняти болт не можна, я просто починаю плавити матеріал. В рідині не застрягнеш за три години нарешті встановив усі нові паливні відсіки. Майже. Закриваю шлюз, виходжу з баклана і заходжу в рубку управління. Камінчик чекає на мене у своїй кабіні. «Все пройшло добре, питання!» Я помахав рукою вперед і назад в спільному жесті зі спільним сенсом для обох. Людей та ріданців. Можливо. Я не впевнений. Багацько дірок для болтів не можна використати, тож баки прикріплено не настільки надійно, як мало би бути. Небезпека питання. Твій корабель прискорюватися 15 метрів на секунду в квадраті. Чи будуть триматися баки питання? Я не впевнений. Зімні інженери часто подвоюють вимоги заради безпеки. Я сподіваюся, і в цьому випадку теж. Але я перевірю. Добре, добре, досить розмов. Будь ласка, перевір розмножувачі. Ага, дай води ковтнути для початку. Він хитався і переступав з ноги на ногу у своєму тунелі. Чому люди потребувати так багато води, питання. «Неефективна форма життя!» Я вижлуктав цілий літровий пакет води, який залишив у стерновій перед виходом. Робота наганяє справу. Витерв уста і дозволив пакету відплисти геть. Відштовхнувся від стіни і поплив у лабораторію. «Ну, знаєш, ріданцям теж вода потрібна. Ми тримати всередині. Закрита система. Трохи неефективна, але всю воду ми отримуємо з їжі. Людина протікати. огидно. Плив до лаби, де на мене чекав камінчик, і сміявся. «У нас на землі є жастка смертельна істота під назвою павук. Ти схожий на одного з них, просто майте це на увазі». «Добре, гордитися. Я жасткий космічний монстр. Ти космічна крапля, яка протікає». Він тицнув в бік розплідників. «Перевір їх». Відштовхнувся від стіни і поплив доємностей. Настає момент істини. Я мав би перевіряти їх по черзі, починаючи з першого, але до дідька Почнемо прямо з дев'ятого. Посвітив кишеньковим ліхтариком всередину і уважно роздивився як і раніше, воно було вкрите астрофагами. Ще раз глянув на показники і знову на скло. Повернувся до камінчика і посміхнувся. Дев'ятий бак, чистий, у нас є та у меба вісімдесят. Він просто вибухнув від звуків. Руки майоріли в повітрі, долоні стукали по стінкам. Це були випадкові жести безпомітної системи. Невдовзі він заспокоївся. Так, добре, добре, добре, добре. Ого, ні в року! ти там обережніше, я перевірив десятий бак. Аго, у десятому, теж чисто. У нас є та умеба вісімдесят два з половиною. Добре, добре, добре. Так, добре, добре, добре. Тепер ти робити багато тестів. Повітря Венери, повітря Трисвіту. Так, абсолютно. Він рухався від однієї стіни тунелю до іншої. Абсолютно ті самі гази у кожному тесті. Однаковий тиск, однакові температури, однакове смертельне випромінювання з космосу, однакове світло з найближчих зірок, однакове, однакове, однакове. Так, я це зроблю, все це зроблю. Роби зараз. «Мені треба відпочити. Я щойно повернувся з восьмигодинного виходу. Роби зараз!» а, «Ні!» Я підлетів до його тунелю і підніс обличчя до ріданця. «Спершу я розведу побільше таумеби 82,5, просто щоб був запас для тестів. Зроблю декілька окремих закритих колоній. Так, деякі на моєму кораблі». «Вірно. Чим більше запасних варіантів, тим краще». Він ще посовувався вперед і назад. «Рід буде жити! Земля буде жити! Всі будуть жити!» Потім скрутив клашню однієї руки кулею і притиснув її до ксеноніту. «Лясни мене!» Я теж притискись стяжки до ксеноніту. «Це називається «дай кулачок», але хай буде!» Десь має бути спиртне. Я не можу собі уявити, щоб Ілюхіна пішла на самозгубну місію, не наполягаючи на випівці. Якщо чесно, я не можу собі уявити, щоб вона і вулицею переходила без випівки. Перебравши всі коробки в камері схову, я нарешті знаходжу їх. Особисті речі. У коробці три сумки на блискавці. На кожній етикетка з іменем члена екіпажу. Яо, Ілюхіна і Дюбуа. Гадаю, вони так і не замінили особисту сумку Дюбуа, бо я так і не встиг зібрати свою. Досі трохи злюся через те, як це сталося, та, можливо, у мене буде шанс розповісти страт про свої почуття з цього приводу. Забираю набори з собою в спальню і пристібаю їх до стіни. Дуже особисті речі трьох людей, які тепер мертві. Друзів, яких уже немає серед живих. Можливо, згодом у мене буде похмурий момент, і я витрачу якийсь час на те, щоб передивитися усе, що можуть запропонувати ці сумки. Але зараз час святкування. Я хочу випити. Відкриваю сумку Ілюхіною. У середині всілякі випадкові дрібнички, кулон з якимось московицьким написом, потертий старий плюшевий ведмедик, який, напевно, був у неї в дитинстві, кілограм героїну, кілька улюблених її книжок. І ось, будь ласка, п'ять літрових пакетів з прозорою рідиною з написом водка. Московицькою це горілка, звідки я знаю, бо я провів місяці на авіаносці з купою схиблених московицьких вчених. Це слово зустрічалося часто. Застібнув назад її сумку, лишивши прикріпленою до стіни. Пролетів до лаби, де в тунелі чекав камінчик. «Знайшов!» «Добре, добре!» Його звичайної роби і куляшниці з інструментами ніде не було. На ньому був одяг, який я ніколи раніше не бачив. «Так, так, так, що це у нас тут?» – поцікавився я. Він з гордістю випнув свій панцир. Той був вкритий гладенькою тканиною, підкладка якоїся там тримала жорстку форму. Майже як броня, але захист був неповний, та й не думаю, що це був метал. Верхній отвір, де знаходилася вентиляція, окільцьований грубими самоцвітами. Це якийсь ювелірний прикрас, абсолютно точно. Вони ограновані, подібно до того, як можуть бути ограновані земні коштовності, але якість жахлива. Всі в плямах і кольори втрачено, але справді великі, і я впевнений, що вони чудово звучать на сонарі. Рукава сорочки обрізані приблизно на півдорозі до його рук і так само вкриті орнаментом на манжетах. Кожне плече з'єднане з сусідніми вільними плетеними шнурами. І вперше я бачу, що на ньому рукавички. Всі п'ять рук вкриті грубим, схожим на мішковину матеріалом. Шати, певно, дещо обмежують свободу рухів Камінчика, але годі, стиль – це не про комфорт і зручність. Виглядаєш неймовірно. «Дяка, це спеціальний одяг для святкування». Я підняв літру горілки. «А це спеціальна рідина для святкування». «Люди їдять для святкування? Ага». Я знаю, що ріданці їдять на одинці. Я знаю, що це огидно бачити. Але так, ми святкуємо. Все нормально. Їж. Ми святкуємо. Я підпливаю до двох експериментів, що запущені на лабораторному столі. Усередині одного – аналог атмосфери Венери, усередині іншого – атмосфера Трисвіту. В обох випадках я зробив їх настільки точними, наскільки міг. Використовував найточніші довідкові дані, які мав, що стало можливим завдяки колекції всіх коли-небудь виданих довідників про людину та знанням камінчика про його власний організм. В обох випадках таомеби не лише вижили, але й процвітають. Вони розмножуються так само швидко, як і раніше, і навіть найменша кількість астрофагів, введених в обох експериментах, негайно з'їдається. Піднімаю пакет горілки в бік столу. Таомебо 82,5! Рятувальниця обох світів! «Ти давати цю рідину Таумебі питання?» – відчепив кріплення Соломинки. «Ні, так просто люди кажуть. Я вітаю Таумебу 85». І сьорбнув. У роті запалав вогонь. Виявляється, Люхіні не подобалася міцна і груба горілка. «Так, багато вітати», – сказав він. «Людина і ріданець працювати разом, рятувати усіх». «Ага», – озвався я. Це мені дещо нагадало. Мені потрібна система життєзабезпечення для Таумеви, щось, що годуватиме їх астрофагами, щоб колонія жила. Воно має бути повністю автоматичне, має самостійно працювати декілька років і мати вагу менше кілограма. Треба чотири штуки». «Чому такі маленькі питання?» «Треба поставити по одному на кожного бітла. Просто на той випадок, якщо щось станеться з Гейлмері на шляху додому». «Гарний план. Ти розумний. Я це робити для тебе». А ще я сьогодні закінчити пристрій для передачі палива. Можу тобі зараз дати астрофагів. Потім ми обидва полетимо додому. Еге, моя посмішка зблідла. Це радість. Твоє обличчя перейшло в режим печалі. Чому питання? Це далека дорога, і я буду сам один. Я не вирішив, чи ризикну лягти в кому на шляху назад. Можливо, доведеться заради ясного розуму. Повна самотність і відсутність їжі, окрім білої, як крейда жахливої суспензії, для коми може виявитися заважкою. Як мінімум, першу частину подорожі я точно планую бути в свідомості. «Ти сумуватимеш за мною питання? Я сумуватиму. Ти, товариш?» «Ага, сумуватиму. Я ще сьорбну в горілки. Ти мій друг. Дідько, ти мій найкращий друг. Але дуже скоро ми попрощаємося з тобою назавжди». Він ляснув двома клашнями в рукавичках. Звук вийшов приглушеним не таким чітким, як от у жесті зневаги. «Не назавжди. Ми зберігти планети. Ми мати технології астрофагів». «Візит один до одного!» Я криво посміхнувся. «За 50 років справимося?» «Скоріше ні. Чому так поспішати, питання?» «Мені років 50 лишилося жити. Люди не...» «Гикнув. Не живуть довго, пам'ятаєш?» О. він на секунду принишк. «Отже, насолоджуватися рештою часу разом, потім рятувати планети, потім ми герої!» «Ага!» – я підвівся. Голова трохи йшла обертом. Особливо ніколи не вживав міцного, а зараз всмоктав більше горілки, аніж мав. «Ми найважливіші люди в галактиці. Ми неймовірні!» Він ухопив найближчий ключ і підняв його однією рукою. «За нас!» – я підняв горілку. «За нас!» «Що ж, це воно!» – сказав я зі свого боку тунелю. «Так», – відповів Камінчик зі свого. Глухим голосом, хоча він і намагався тримати його високим. «Гейлмері було заправлено!» Дві цілих дві десятих мільйона кіл астрофаїв. На двісті тисяч кіл більше, аніж було, коли вона відлітала з землі. Звісно, що нові баки руки еріданця були більш ефективними і мали більше об'єм за мої оригінальні. Я потаршую. Вважаю, що наші народи ще зустрінуться знову. Я знаю, що люди забажають дізнатися про ерід все. Так, погодився він. Дякую тобі за ноутбук. Століття людських технологій, які нашим вченим ще вчити і вчити. Ти зробив найбільший подарунок у історії мого народу. Ти ж перевірив його в умовах тієї системи життєзабезпечення, так? Так, це тупе питання. Він тримався за поручні на своєму боці, щоб лишатися на місці. Камінчик від'єднав прямий тунель між кораблями і загерметизував борт Гейлмері, але повернув з'єднувальну трубу між шлюзами, щоб закінчити з переїздом. На моє прохання, він лишив ксенонітові стіни і тунелі в моєму кораблі, лиш проробив там і метрові отвори, аби я міг скористатися простором. Я так подумав, що чим більше земним вченим лишиться ксеноніту для дослідження, тим краще. В кораблі все ще трохи смерділо аміаком. Підозрюю, що ксеноніт є не зовсім тривким до проникнення газів. Певно, так смердітиме ще якийсь час. «А твої ферми?» – питав я далі. «Ти їх двічі перевірив?» так. «Шість стійких колоній та умеби 82,5. Кожна у окремій ємності з окремою системою життєзабезпечення. У кожній відтворено атмосферу трисвіту. Твої ферми працюють, питання». «Ага. Все ще, як ті самі десять бачків для розпліднення, але тепер у них у всіх середовище Венери. А, і, до речі, ємності для мініферм. Я встановлю їх на бітлів, коли повертатимуся назад. Все одно не буде чим займатися». Він подивився в записник. Ці цифри, що ти мені їх дав. Ти впевнений, що це точна кількість часу для мого повернення на Ерід? Питання? Це дуже скоро, дуже швидко. Так і є. Це сповільнення часу для тебе. Дивна штука. Але це конкретні значення. Я чотири рази перевірив. Ти досягнеш Еріду менш, аніж за три земних роки. Земля майже так само віддалена від Тау-Кита, але тобі знадобиться чотири роки питання. Так, для мене пройде чотири роки. «Три роки і дев'ять місяців. Тому що для мене час стискатиметься не так, як для тебе». «Ти раніше пояснювати, але ще раз. Чому питання?» «Твій корабель прискорюється швидше за мій. Ти будеш ближче до швидкості світла». «Дуже складно», – він похитав панцерем. «Всі дані щодо релятивістики на комп'ютері. Твої науковці мають подивитися». «Так, вони будуть дуже задоволені». «Але не тоді, коли стикнуться з квантовою фізикою. От тоді їм припече». «Не розуміти». Реготнув, «Не турбуйся про це!» Обидва трохи помовчали. «Думаю, це воно!» «Це той час!» – відповів він. «Ми зараз їдемо рятувати наші рідні святи. «Ага! В тебе обличчя тече!» Я витер сльози. «Людські приколи! Не турбуйся про це!» «Розуміти!» Він штовхнув себе в бік люка шлюзу, відкрив його і затримався на порозі. «Прощавай, друг Грейс!» «Прощавай, друже Камінчику!» Він зник у своєму кораблі і зачинив за собою люкшлюзу. Я повернувся на Гейлмері. За декілька хвилин зовнішній робот проблеску А від'єднав тунель. Наші кораблі йшли майже паралельними курсами, але з певним відхиленням по куту, з тим, щоб нікого не випарувати двигунами на астрофагах. Коли розійдемося на декілька тисяч кілометрів, зможемо обрати будь-який потрібний напрямок. За декілька годин я сидів у кокпіті з вимкненими спіндвигунами. Просто хотів ще раз глянути. Дивлюся на крапку інфрачервоного світла в петровоскоп. Це камінчик прямою назад на ерід. Сім футів під килем, приятелю, побажав я йому. Встановив курс на землю і запустив спин двигуни. Я лечу домів.